Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Bem-vindos a mais 5 Minutos na Estrada Comigo, hoje é quinta-feira, dia de caroneiro virtual no Pod, Pod e hoje eu recebo... Opa, quem fala é Matheus Gonçalves, twitter arroba ToadGeek, vamos ver o que, que sai dessa carona aí, eu, eu, normalmente eu tenho medo de pegar carona, mas com o aí a gente tá em casa. Já colocou cinto de segurança, né? Já, sempre. Segurança sempre entrei... em primeiro lugar. <risos> é isso aí. Matheus mora nos Estados Unidos, né Matheus? É isso aí. Ele mora no Mundo Rico, Richmond. É, o no... <risos> <risos> Não, eu, nunca, uma, eu, nunca, é... eu, eu não consigo não fazer esse trocadilho É, é uma é uma cidade muito legal mesmo Quem a gente tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos E passar na no estado da Virgínia dar uma passada na capital, que é uma cidade super bonita Olha aí Muito bem, que músicas nós vamos ouvir hoje, Matheus? Se eu não me engano, a gente vai de Foo Fighters com Rope The Baseballs, Umbrella Yeah, é, Umbrella, The Baseballs Eles são uma banda que fazem cover de música meio rockabilly De músicas pop, fica bem legal recomendado para todo mundo aí, todas as versões deles. Olha aí, que bacana. Eu acho que você pediu uma outra também, mas eu vou pedir a tua ajuda, porque é Halle Storm é isso? É, Storm, é. Yeah. Love Bites. <risos> <risos> Love Bites mesmo, né? <risos> <risos> quem, já, quem já amou sabe. <risos> quem não passou por isso, isso vai passar, você Exatamente. Vamos adiante, Mateus. Matheus? Qual é o nosso pauta de hoje? A nossa pauta de hoje é a eterna briga que existe entre Android e iPhone, envolvendo aí a, a nova atualização do iOS. Ficou bem bonito, hein? Mas ficou. Eu vou soltar os cachorros aqui porque apesar de eu gostar bastante da Apple, eu sou usuário de Android. Ah é? <risos> Eu vou soltar os cachorros aqui depois Mas aí, o que, que você achou? Você já fez atualização já? Nos seus itrecos? Meus i-trecos, infelizmente, não suportam a... Essa, essa nova atualização, mas eu andei vendo alguma coisa dos reviews, né? Parece que é um sistema bastante remodelado e eles jogaram, principalmente a questão do visual, de volta pro flat design, né? Aliás, ficou bem parecido com o que o próprio Android fez depois do Android 4, né? Os aplicativos bem flat mesmo, sem muita textura, sem aquele esquilmorfismo que tinha tanto no, no iOS antigo, né? É, acho que esse é o, o marco da virada aí da história, porque até poucos anos atrás o iPhone, ele dominava e Você viu o Android, o Android era feio, ele era estranho. Quando o Android passou por essa mudança e ficou mais flat, mais bonito, ele começou a ter mais adoção, mais adeptos. Acabou virando o jogo. Tem até um outro fator aí de... De ativações de smartphones com menos menos força, buscando um público com menos poder aquisitivo, mas de forma geral o Android acabou dominando o mercado. A nova atualização do sistema operacional, eu acho que deixou ele trouxe para o iOS funções que já existiam no Android ou em outros sistemas e que tava faltando. Eu pegava os meus momentos com iOS, e eu também uso o Android o dia todo, e eu sentia falta, sabe? Sentia falta do de você poder alterar, é, ligar ou desligar as coisas, ou é, ativar ou desativar funções do aparelho da mesma forma ágil que existe no Android agora você tem isso no iOS eu não sei realmente se a gente vai conseguir brigar muito por causa disso porque hoje como ambos os sistemas têm bastante vida eles estão muito maduros e tem muita coisa que se equivalem nos dois sistemas hoje né sim Now, Eu ainda acho que a app é incomparável no, no sentido de que a forma como eles casam software e hardware é simplesmente estado da arte, né? não precisa nem muito longe. Você, com o mesmo poder de hardware, você sempre, se você colocar o mesmo, o mesmo equipamento de hardware, você sempre vai ter um sistema operacional mais rápido para ele o Apple. E, e todo mundo que me conhece sabe que eu adoro o Android. Mas não tem como você comparar, por exemplo, é, a forma como o software ele é executado na plataforma a Apple se você comparar com qualquer outro dispositivo Android. No Android ele sempre vai ser mais lento, lento se você tiver o mesmo hardware. É, Android ele é, ele é isso aí. Historicamente ele precisa de, ele precisa de hardware, né? É. Tem que ter um equipamento. Nem adianta mid-end, entendeu? Tem que ser high-end realmente para você ter uma experiência satisfatória. Eu tive experiências péssimas com os celulares da Samsung, principalmente que top o, o Android de, de crapware. Aquela TouchWiz é, é um câncer no, no Android. Que meu Deus, eu não sei porque que eles ainda não acabaram com aquilo. É. Eu quando eu converso, quando começo a conversar sobre isso, eu sempre digo a Samsung Samsung foi a melhor e a pior coisa que podia ter acontecido pro Android, sabe? Porque se de um lado eles popularizaram o sistema e hoje o Android é líder de vendas, em grande parte é por causa da atuação da Samsung. Agora, o lixo que eles fazem quando eles mexem no sistema é, é vergonhoso, cara. Não dá para entender como é que é uma empresa de ponta que nem eles... eu gosto de um monte de coisa da Samsung. As TVs da Samsung são maravilhosas, várias coisas. Agora, em se tratando de dispositivos móveis, smartphones e tablets... A Samsung, na boa, só faz lixo, cara. Qual foi o último dispositivo uh, Android da Samsung que você testou? Eu tive um Galaxy S2. S2. Então, e, cara... É, depois disso eu não consegui mais, cara, porque assim... A, a experiência que eu tive com o Android ali foi realmente péssima, sabe? Não, Eu não sei nem como é que eu criei coragem para para voltar ao Android depois de ter usado os celulares da Samsung. E, e depois eu acabei me deparando com a linha Nexus uhum. e foi como foi como tá usando outro sistema, cara. Simplesmente é outra vivência, é outra história, não tem é, nada a ver com o que a experiência que você tem usando os celulares com Android mexido que a Samsung faz. Perfeito. perfeito. Eu concordo plenamente com a sua análise e eu entendo o seu Trauma, porque as versões mais antigas da Samsung Eles realmente eram terríveis Eu costumo falar que a Samsung melhorou E se tornou aceitável a partir do S3 é, No S4 eles tiraram Muita coisa do lixo, ainda tem muita coisa muito Assim ó, e outra coisa que Mesmo, mesmo filosoficamente Falando, por exemplo Até hoje, a Samsung é, é, tenta imitar o que é o iOS, entendeu? Samsung, A Samsung, ela quer ser a Apple, de, de, de, se você for ver ela... É, exatamente, exatamente e, e não precisa isso, entende? O Android não precisa mais disso ele, ele já tem a cara dele ele já tem a identidade dele, não precisava nada disso, Mas é, eles só então... fazem porque... Então, é isso que eu tô tentando te dizer o S4, que é a última versão eu acho que a Samsung deu um passo para trás nesse sentido, tentando... eu acho que ela percebeu que ela errou e deu uma melhorada muito muito grande no sistema e diminuiu um pouco essa, essa gana de, de querer se tornar a Apple ela mudou bastante tirou muita coisa do que era lixo deixou só funções funções que são realmente legais eu nem sei, ela, a impressão que dá é que ela fez uma uma pesquisa de mercado com usuários do, dos antigos Androids e falou, tá, o que, que a gente pode deixar, o que, que a gente pode tirar eu recomendo o S4, se você puder testar ele pegar de alguém para testar alguma coisa assim pelo menos por uma semana para testar usar ele como seu aparelho principal dá uma testada talvez talvez você perca um pouco essa esse talvez mude mude um talvez pouco um o trauma pouco, talvez <risos> um pouquinho <risos> Agora, se a gente pegar realmente é, só os hardwares de ponta, né, vamos vamos é, dizer a linha Nexus, que hoje o mais mais atual é o Nexus 4, que é o aparelho que eu uso, e o iPhone 5, porque o 5S ainda não dá para falar que não, ninguém tem ele ainda, né, não tá no mercado... É, se pegar eles, eles estão muito equivalentes né a, a, em questão de desempenho em questão de aplicativos eu acho que a Apple ainda leva um pouquinho de vantagem na questão da App Store né? É, as, as vantagens que eu poderia citar que o iOS, pelo menos vamos analisando o iPhone 5 tem um monte de aplicativos a, o ecossistema da Apple é imbatível, se você tem um Mac, o, o, o Air se você tem outros equipamentos da Apple na sua casa é não tem porque você usar um Android, por exemplo a velocidade do, do sistema compara parado a de forma é, fixa né se você comparar o sistema mesmo hardware com o mesmo hardware eu acho que ela perde aí não tem nem como comparar mas por exemplo o Android seria melhor para quem tem bastante serviço Google quem usa bastante serviço Google quem quem prefere uma plataforma um pouco mais aberta quem é mais ratinho de hardware assim gosta de sair forçando você tem muito mais liberdade é, se a gente for colocar de forma geral a briga é meio até que, que sem sentido porque Cada pessoa tem a sua experiência pessoal e é isso que vai definir se ela vai querer usar o iPhone ou... Concordo plenamente, concordo plenamente. E o que, que você achou do iPhone 5S? Ah, cara, é assim, é, o campo de distorção da realidade da Apple continua me afetando terrivelmente, sabe? <risos> eu sei que não mudaria a minha vida eu ter um iPhone 5S, mas eu quero de qualquer jeito. <risos> é, não, mas eu, eu, eu tô, tô tô, muito tentado a pegar um para mim também, como... É, o pessoal vai brigar comigo, mas como um segundo telefone aí, com o telefone da empresa, alguma coisa assim, porque o, o, o... e eu, eu deixa Eu os usuários da Apple te escutar que tu quer ele como teu segundo <risos> telefone O pessoal vai brigar <risos> comigo. Mas é verdade, eles, eles vão aí te pegar, hein, cara? Eles vão aí te pegar. <risos> é porque hoje eu não tenho, eu tenho um iPhone só para pet, eu queria ter um iPhone 5S para brincar, jogo, porque ele tá com hardware espetacular, o processador tá bom, né? Tá agressivíssimo. Bom. E agora, com o novo sistema, muito mais usável... Putz, eu, eu vou te falar uma coisa. Se o iPhone, se o iOS tivesse o teclado, o Swift Key, que é o teclado do Android que eu uso, é, e uma tela um pouquinho maior, eu, eu talvez eu, eu pensaria em migrar de, de plataforma. Falando em teclado, tu chegou a testar aquele Minion não não testei cara você chegou você testou é fantástico é. Cara. eu só não uso ele direto porque ele não tem suporte português né? é Putz. é aí eu, mas assim o que ele se propõe para quando eu digito em inglês por exemplo que é rapidinho você trocar o teclado ali né ele simplesmente abre toda a tua tela né cara ele fica só uma, uma faixa embaixo com as teclas e ele vai na bastante na autocorreção e tal ele aprende conforme você digita nossa é, é fantástico você tem o mesmo layout mas num campo muito reduzido e parece que ele adivinha qual letra que você quer apertar. É, é o, o, o para quem é. conhece o teclado do, do Android o Swift Key ele é mais ou menos isso daí. O swipe também. Eles preveem o que você vai digitar conforme o que você já vem digitando. O, o Swift Key ele tem até um esquema que você ele faz você deixa ele aprender com as suas redes sociais. Sim, sim. É isso aí é fantástico. É. O, o, o Minion também faz então, isso Então, esse, esse, esse tipo de recurso, por exemplo, que o Mino tá trazendo, para quem tem ah, o costume do, de usar somente o teclado do iOS antigo e se deparar com esse daí, vai perceber a enorme diferença. Eu vou, talvez eu acho que eu, eu diria que um pouquinho da dificuldade por causa que a tela não é tão grande, eu tô acostumado com umas telas maiores agora. É, realmente voltar pro pra aquela.. Aliás, eu não entendo, cara. Talvez quem sabe ano que vem, né? <risos> Seu Jobs não vier puxar o pé dos designers lá. <risos> Eles lancem o um iPhone com, com uma tela maior, é. Hoje é uma necessidade, né, cara? Uma tela de 4,8, até 5 polegadas é completamente aceitável. É, eu não sei, cara. Talvez exista alguma restrição do público da, da Apple em relação a isso, cara. Não sei. Talvez tenha gente. Talvez as pessoas falem que não, que tela grande é coisa de celular de Android. E tem muita gente que tem preconceito ainda, né, cara? O pessoal olha pro Android e fala, né? Ah, não gosto dessa porcaria, não vou usar essa tela grande. Corrível na mão, mas pessoa... o, o tamanho do celular é o mesmo, quero, no, uh, aumentar não. a tela não, não é, não necessariamente quer dizer que você vai ter um celular maior na mão. Não, mas não adianta usar a lógica para quem não usa a lógica. <risos> ser racional com quem é só emocional, não adianta. <risos> É, agora o, o último ponto que eu queria levantar contigo é a questão da lembrando que nós estamos falando ainda celulares é, é, a high end né certo é, estamos é, exatamente para que a gente não fique lá comparando o desempenho que não é a, não é o objetivo o, a questão da atualização de software o Nexus por exemplo de uma semana para outra sempre que saem as novas versões você ele é atualizado o OTA né Over the air tranquilamente iOS também tem isso, só que é, a Apple costuma fazer umas coisinhas que eu não gosto muito, que é restringir software para dispositivos antigos. Eu lembro que eu tinha um, um iPhone 3GS e aí eles lançaram o iPhone 4. O, um dos novos recursos era é, mostrar a porcentagem da bateria no display. E o iPhone 3GS, apesar de ter atualizado para a versão mais recente do iOS, esse foi um dos recursos que eles restringiram. É, eu não via sentido nenhum nisso, sabe? E parece Mas... que isso vem acontecendo até hoje. É uma coisa que, sabe, me deixa um pouco assim. Pô, pra que restringir, né? É claro que eles querem que você vá e compre o, o aparelho novo, né? Então, eu, eu imagino que seja essa a, a necessidade. deles. Eles devem restringir nesse sentido é, tanto esses recursos de software, quanto por exemplo restringir é, Uma coisa que tem muita gente reclamando, que é os cabos paralelos deixaram de funcionar. Carregador paralelo que deixou de funcionar. Eles fazem isso para como uma forma de restrição comercial para tentar conseguir ganhar sim, mais sim. dinheiro assim, A ideologia da época é essa cara. É, essa questão dos cabos eu até nem discuto muito o, o, o meu problema é com restringir software, sabe? Eu acho bastante injusto isso Eu acho Se que... vai atualizar, atualiza e pronto, né, cara? O, o Android tá aí fazendo isso e, e tá tranquilo Nem Não vamos falar de atualização para celulares de outras marcas, né? É que fora da linha Nexus, é, aí você perde completamente a direção porque as fabricantes simplesmente não atualizam o software de, de, de, de Android antigo. Samsung ela faz, mas demora muito, né cara. Samsung faz alguma coisa, mas não é, não é tudo isso. Esse é o calcanhar de aqueles dos aparelhos Android que não são limpos do Google. Esse é, acho que é o principal problema de Você, atualização não sai, não sai demora, um parto cara. Esse acho que é o principal problema. porque se a Apple quer vender celular novo, as outras fabricantes querem vender muito mais, né? <risos> Com certeza. <risos> mas é isso aí, Mateus, vamos ficando por aqui, né? Quiser deixar algum recado aí para os meus ouvintes? Vou mandar um, um recado aí para vocês. Ah, uh, continue acompanhando esse podcast, um drops é sempre muito legal. O, o Sumar tá sempre trazendo pessoas legais, não que eu seja um, eu sou mais um babaca, mas <risos> é isso. Você é um dos meus top, viu? É, as outras pessoas são bem legais. <risos> Acho que a dica desse podcast, a principal é não tenha preconceito em relação à tecnologia. Use Android, use iOS, vê qual que é o melhor que se adapta a você e tente ignorar os trolls de internet que falam que um é, é melhor que o outro que o outro é melhor que um. Tranquilo então? Obrigado por ter me acompanhado. Só obrigado pela carona, viu? Fica aí para todos uma boa tarde. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. É mais, obrigado.